Men jag måste, jag måste, få berätta en sann historia från Nygisund. Det var på ett och jag ett äldreomshem där uppe som heter Lungan eller vad fan, ja, jag kommer inte ihåg vad det hette, men de hade i alla fall fått in alla rum så där, var klart, men det var ett rum som de hade ja, oinrätt och så säga. Det fanns ingen som bodde där. Och då hade vi en gammal pojke som bodde i Koja skogen ute där, trampat jordgolv och sådär. Och då tyckte socialförvaltningen att vi kan inte ha gubben boende ensam där än i Koja skogen är. Nu är det var så fint äldreomshem här. Saktigt gjort de tog dit gubben. Och då fick han då egen tv, eget sop kast och hade Tellemann på Melodiradion. Och det var så trevligt tyckte gubben. Och när han väl hade installerat sig gubben så tänkte han. Fan, nu ska man gå runt och presentera sig lite kanske. Så han var runt och skakade hand med alla som redan bodde där. Och han såg till sin glädje, gamla som han var. Att det var bara fruntimmer som hade flyttat in där. Och han tänkte, man, jäklar, här kan man göra pengar. Så han hem på rummet och fick ta på pappersark. På det skrev han följande. Ställer upp, stod det först. Och i en hund stod det hundra kronor i sängen och 20 kronor på golvet. Så spik han upp det där på dörren. Det tog inte många sekunder för att han på dörren. Och utanför när han öppnade så står det en liten djurbänta, knotiga gumma. Med plirande ögon och en hundra i näven. Och så säger hon, här är hundra lappen son!". Ja, så han då. Där har vi sängen. Hej du? Fem gånger på golvet.